مکی صورت یو جو حکم دے استمده ترتیب کیں فنزات ہے ہم دے په نزول کیں نزول کے کی پس سورہ روم نا نازل شو ده رب د صورت مکی صورت سره ده ده قصص کې تسلی و نبی علی سلام تا د صورت کې تسلی د مؤمنانو تا د مکی صورت کې ابتلال انبیاء بیان شو د صورتتې اوس بیان د ابتلا دی په میانو اے ممینانو تا سو باندې لا راځ او درې مناسبت دا دے مقی سورت بیان دی مخکې صورتت کې بیایان د ابتلا صورتت کې د ابتلا منازیل بیایانئ او منازل د جهات بیانئ دا مناسبت مناس مخکې صورتت سره یا مخکې صورتت کې ترغیب ذکر کو تبلیغ تا چې دیس سورت کی اوز تشجید امتحانات پر از ایک تبلیغ بکی امتحانات په برداشت که حقور بیا بیعلم و امتحانات را گلیو دعوه دا سورت التسلیت الممنین ممنان لتسلی ورکی خلاصه سورت دا دا سورت پر دوی صوبانی مشتمل دی اول اغزی کرکئی یو سلی اختمیات پوری مَسَلُ لَّذِينَ اتَّخَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ دی اولی سکے بیان کئی د دو خبرو ابتلاہ زی کرکئی او کل جاہدین اول بے ابتلاہ بیان کئی و داغی اقسام ابتلاہ دا نفس اتر اپنا ابتلاہ دا والدین اتر اپنا ابتلاہ دا عوام اتر اپنا وقت بسو نئی دا نوح علیہ السلام واقع و بیان کی کی پیت بسو نئی دا دم علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام حال و بیان کی چھو اور تا چھو علیو بیادویم لمبر کی حلاق الجاہدین دا ابتلا پنیکانو راغلو آغی صبر کڑیو کم چنا فرمانو ناغی مانیو لیو اولیسه سکی دا بیانی ابتلا من النفس داو گو ری شپگم یاتنا منجادہ پاینم او جای ذن نفسی مجادلو کا قران ته کینا ډې ډې په ډېشه مجادزا ځان لا پاره دا ته په دسته درمضان میشتاو د الله کتاب دې ااو دا سړې به خير نه فری ځان لږه مجادزا په دې ځان لدا توبه کړه نو خلاصې توبه سوال او جواب خلاصې قیامت کې به تاسو کې الله زمای کتاب له یو کړي چيله جو ول نو اور کړي نستا بغاړو چې د الله مې او چې لو قران ور کړو خپل غاړو د خلاص کړو پمنجا د جه jihad مجاهده ابتلا من الوالدين مور بلار و ته مړه په قدار کې نه رمضان یې چې ته بازار ته ځو سبزی ور نور په دې کور کې ودې شه په قدار رسول باندې کې نه دایب چلا برزي او چې د قران نه دې 99 منی او انسان د انسان باندې والده حکم کړي موږ انسان ته باغ د مور بلار کې ته یاد کی پهین جا دا کالی توشر کبي مالی سک د بنم فله تو خوران کې بین نه بې تو ه نه دیړی بی به مني او د حق نه دی اړی بیا ب نه منې د من دا عوام داوا اووتونې چلا را ځي دسم یاد کې او می نهنااسې مقولمن نه بله په او پله جاال فتندنناې کاذا بله عام خلک. اغه با داونو ورک تعریفونه راسیږي مشقتونه ور راسیږي پرواونه کې خلک بولاړي الله ښه رکي مؤمنان ابتلا ده خواصونه موليان بې پیران بې اغه در بسترا دي سړیا په قران صفويږي دا هو سوال سلمن غوړي ګران کتاب دي وګورم د اسمن ګورم دروغ وایو ااو هندا ساده جی ګرکوا ااو دا اوځي په کوا او په قدار کې نه زمون سره زنګ پدین خرو باندې روان لگا قرآن پیدا او قسم به تکي ذلسمه یاد کي وقال لجنه كفروا ويا گسان چې د کفر کار کين اللي جناونو مومنانوتا يتو سویرنا زنګ په لار روان شي او پور ته کو منګا ساسو ګناونو ازار ګناي فما تا ته یادی چې په سوريان کبوت کې الله ویلو يو ان کبوت مولا براشي او یوان کبوت پھر براشی او تا ب د خپل مشن نړي د قران نه باړي هوغه استا ګونان شي پردکو له و ماهم به حاملین من خطا می شه ان هم لکاذبون دای دروجن منو به نو دای تلا و سونه مو دای داس تره و سونه را کاږي اورس دوبین نه نا دنو حلی سلام واقع بیانې آیات او سوره سن ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ذا بطر مرغ مرغ پوری نانی سوکاله سیر احکولی ی ورځ ورځ بنای دایب چلا مشقت براکا گی تر مرګ فوري داسړی ددن دا سر تر مرګ فوري تړل دی دایب چلا بسونه مودای څنګه کې پیت کې به څنګه پ چلا وای ازبه خلاص رشتار مرکی یا وسره دې بده دقه به کافی نه لاس بنا چی وای بنه نو ټکی بنه نو دبرائم علیہ السلام حالو گو رش پارا سمعیات کی ویبراہیما از قائل قوم ابود اللہ قوم دا اللہ توحید ترہو بالو نقوم سوکڑو دقوم جواب رسو گو رئی پنزشتہ معیات کی سجرشتہ مکی فما کانا جواب قوم اللہ انقالو او قتلو او حرکو مڑکیں اے اور تا واچوائیں اور تا بجا چائیں مڑکیں بدیں دا ابتلا بدی سیات ترسییں او پجیب چلا کې سختو کی وجہ ملګری سونه پیدا کیږي الله ملګری به کمی چګیستم کیو غوړی پا ما نلحو لو تو ایبراهيم عليه السلام یو ملګرولو عليه السلام ار اسلام ملګری به کمی ها ابتلاء برازي ملګری به کمی خير خوان به کمی توکلک ولاړې چدا دې برداشت کړو نبي احلاک الجاهدين حياتي و درسمنا وَلَمَّا جَاتُ رُسُولُنِ عِبْرَاهِيمُ مَا عَلَىٰ کَرِيُونَ شرام بیاو بیزتی کڑیوا دو حرمتی کڑیوا نو مَا عَلَىٰ کَرِيُونَ نزی اولے سکے د دو خبر بیانے الابتلاہ داغی اقسام او داغی وقت داغی کیفیت او دویم لمبر کے حالا کل جاہدین بیا دویم ایسا کیں مثال بیانے د مصرِ توحید مثال بیان د مشرکو د جولاګي کور سره د مشرک د شرک مثال په شان د جولاګي د جالې دی بیا به امور مسلمه بیان کیږي په اړه نه او بیا به د په دوسوسته د شیطان چې د دین پر څولو کې شیطان تا دوسوسته کوي اغه وسوسته بیا سوران کبوت کې داغه د دا په شیرا ترجمه کې داغه تفسیر سره دا پکو سورۃ ممتاز په بیان د ابتلال مؤمنین دارنگی سورت ممتاز دے پا دفت دو اسو سو دے شیطان چه حق پرست دکیم اسو شیطان اور زی سورت کے داغی دفت دا, دا سورت ممتاز دے پا مثال د انقبوت دی کې د مشترک مثال دیگر کردے جولاگی پا جالی سرا سورت اول کې بیان چلا دے ابتلا دے علیف لامیم اللہ پو دے دیو حروب پا مرا آسیب الناس گمان کئی خلک ایو ترکو چی پری بخو دیشیم ایو قولو آمنا چی وئی منگی مومنان پا دیو ایناو پادیشی چی دیو زمومینی ماو مسواق پی پا خلقی نوالی جمعات تبروانی پا دیو زمان اخلاق شیل اللہ وی نا وهم لا یبتنون او پا دیو با امتحان نیراغ لیم وهم لا یبتنون پا دیو با امتحان نیراغ لیم پتا با امت د مال امتحان بې راغلی د دن بې راغلی دوالو ټکولو منې راغلی پهې بخلا شي پهې نخلهېږي والله ق فتنله دی نه یقین منږ ازش کړی په کسانو چې مخیوول نام الله مب باندې امتحان را وو کی کې را دي په می نو شتو بیا هم شادلهدي د د اوسپو په منګو باندې منګ شوو. ام یو ز میشارو والله را شي په یو فرکو فقین په چا توه کېښ ده دوی س کو په منبانې په هغې د خپلدين نه نورو شو شي دغه شانې پتلا را ته به خپل دی نهروو ک فلم صریرف ظالې کااند هغې د خپل دی نووره و مداریک د لاند هغه هث نهقل کړدي ما بخنو باېېاتته راستو. پهلی حالله من لذین صدقو نه دکوو نخام الله کسان چې رشتیادي د ایمان کرلا دا پرشتیا خا کلله دا الله کاره کوي واللیله منلغایبينو او خا مخه کاررک الله دروج اغلهلهله چې په دروغوي اوغ الله کاره کوي دا دواړه الله کل بیالی کله بیالی امتحان راولی یو په امتحان کې کلک شي مضبوت چې د الله سانان دی دن سری دا ترل غبل د کلیمینو اوړي دا امتحان بر عالم حدیث کې رازي نبی له سلام دعا کړي اللهوما اذا رات بی قوم فتنه فانبذنی غیر مبتون الله چې په ابتلا امتحان راولي فقبذنی غیر مبتون والما چې کمزورې شي نه ما امتحان کې مکمزورې کوو مذاګه دا مان نه دا بعد خلک دا جز غلطه معنی کوي فق بزنی غیر مفتون ماوال چیم امتحان را باندې راغله ولی الله ای زبر باندې خامخیم امتحان را ولما هغه ما نګرولین دا مرنه دا غیر مفتون معنا چې نیم کمزور به امتحان کې امتحان خوولین خو بیا یې په کمزور نکه پاس مګی پکې په امتحان کې پاس کلا مردا ام حدھے بلذینا ای ګمان کیا قسان چې کای بد ایسبقونا چې بچبشي زمانہ سخیاله من باندې توبونه کو اللهونه سي الله زماد قبضه لاندي ساما يحكوم بد جاء چې پیسه لکې نه سمبو من كانا يريد يرجو لق الله اگر سو چا کېده ساجده پیشه ده الله چې د قیامت عقیده ساتینو ګوره تکلیفونه تب غړک دی مصايب به بدن باندې برداشت کړي پهناجل اللهله یقین نیټ الله د راتون کې منکانه یررج لقالالله فل یصبیرعال بالا سببو کې په موسیبتتونو تغالیب موسیبتتونو براکې بیا ځکه چې د الله د پیششي ې د سااتي چله اوبدله را کوئ پهجلل الله نیټ الله غ د راتون کې الله د ووردون کې اووا ومنجاده یو کېسمب چېلا چېلا می ننفس ن پهې واړی مړه رووج او شپې روونکله په قلا روند درام وکه قرآن خو ډیرر دی خو جو دلته بدن خو نه خومه رام وواړي نه د نفس سره مقابله کې خو به ی خ کم کې خوراغ به کمم کې نو خو به کم شي نو مجاده به را شي خو منجا دهغ چا چې جیادو کوو دمایو جای د ننفس شي جهاد کوې دپار د پ د خپل داو جا د جو نه دی مشت تلیب برداشت کې مشقات تکلیف د فار د پیژان پیدا وتا ته میراوسی بشکه الله به پرواي د مخلوق نام هغه کسان چې معنی ور عملی عملي کړی زه هم لري به کو دیونه سيادتم تکاليف دي په دنیا کې بدل به کو دیونه بهتره شي دي عمل کړی د ديمه ابتلا به اني ابتلا منر والدين مور په لار وته په خدار کې نه ګرمي دا کم ځای کې و روانی او صبر وکړي ده الله جن الله و انسان انسان او کمیکل انسان ته باغ د مور په لار کې حسنن خو د مور په لار و منی او په دنیا کارونه کې دنیا مور کې دین کې به نه منی کم مور د توي څوار شپې بازار ته او بیگالي وره سماده و خروړه نه بیروړي بانګي راونه په لار د ل باغی در کې داليونو په سلسله نه به وړي او دمن ملګری سلطان سلطان احمد داغه خپل رشتہار ملیکار کوم کله کوی اغه زمما فلر دلونو پرسي موريد دي ناغه پمیاش کی اوس سر غوالي بانغيوالي مالرا کي داليونو پرسي لیسا زروان شم بانغي مېلې لیسم زان له خرص کما د ورځې فلانو کرو ګرځم یا بازار کې مټيو عالم اوسېږي ګوتړه مزه بابا باباجه ډېر دعا وکړه او دا خردې راکړل چې بابا لیسا هوري کنا دا غير الله لودي دا کو پدې باندې تر توې پا شرک دیا ما دا کئی دلبار تا دی لیگی نوے منی پا دیکھ کے نافرمانی نافرمانی بے مور اپلار با دروان سکئی مجا دا کئی دا دن نبا دے آڑے دائی با نہ منی پا دن کی بے نہ منی دنیوی کې کی داکی دن کی بے نہ منی او سینل انسان حکم مکرل انسان ته باغ د مور اپلار کې حسنان خم و انجاد کو کوشش کئی پتا शरी जोड کې ما سره راغلې چې نیتاله راپایې و، پلا تو دې ما نبي منی. اليا مرجو کوم ما تار غزه ساسو دي خبر تاسو تا سورا پاګي عمل کوين. ناګه سان جي دی نه ورودي عملي کړ دې خو دنه کمزور را بنې کانو کې اوس ابتلازي کړ من د عوام داوا مو ترنو په ابتلازي رادي. ردي بدي با توي خبره به کوي سپګي سپورې ووي او باندې ساتي. دا د دن سره تړلني ہاں د مخلوق تکلیف بد الله شان نگر دی وزان ہاں وای بلی گیا بې چې الله رضای د بنده په لیم پروانش تا و مین الناس باید خلقنا وجي جوای من ایمان ورله په الله نو کلی تکلیف ورکړی شي د الله په جن کی ګرځي تکلیف د خلقو په شان د عذاب الله د جن قدر شی ز الله عذابون راکای د الله اندر کې دا خود دا مخلوق تکلیفونه دي ختم وشي او قراشی امداد تر بدر وسانه نخا مخاوی یقین من یستو سرع ای نجا اللہ پوها پاگیچی پسی نو دا خلقو کی دی او خام خاک کارکی الله ممنان او خام خاک کارکی منافقانو درمی ابتلا ابتلا من الخواس دناکار مولانا دناکار فرنا دناکار مشرنا پتا ابتلا را دی اگر با توی سڑیا مکی نجا دی خورانتا دا خو پج فریان دی کرامات نمنی دعاگای نمنی خیراتون نمنی وسیلین نمانی بندې ودی همنې به نه غوړی پسم به تخری اندازان کبوت مولاده او ریکانا دې په درو قسم خری تا دې دین نو توحید نو قران ما فرما کړي وقال للذین کفروا ویا که سان چې د کفر کار کړي للذین آمنو مؤمنان وته اتبعوا سبیلنا روان شه ځونګ بلاراں ولنه مل خطایا کوم هو تبکو ساسو گناونه او نه دیو پورته کی دگونا نو دیونس یقینا دای دروجن ولا حمل الناس فالن پورته کی بوجن خپل او بوجنا سره بوجن خپل نا نور بون پورته کی او تبوس پدینوشی قیامت کی دا چی دی جوړول ول ول قد رسلنا نوح ان وقت الابتلاء دا ابتلاء تکلیف بسونه مدرازی یورز بئی دورز بئی بس بیا بخلاشی بیا مزین نا نا دا زمرګه پوری حال اسلام نهنی سو کاره تلیفونه پورت کړي یو سریو د غګو ګېډی کورته راړو جو شوو خرشک کې دنا ګاه ګړی ون ړه کوو د ته خرشک کېږي هغ دا د جیو د دی نه ده دا د قرن نه را کنه وواړي اوري که نه یو ورځ دو ور نه دا دا د مګ پې بهتی نه الل پهله کامیاباب تررسسی واله د رسسل ننوان یقیان منږ لګلیو حال إلا قومي فالقمطان درنګ دې کوباګي الفسنتين زرکالا الا 50 اما مگر 50 کالا 50 نو باسا نانی سو کالا باخذو متوفان نو نيو دیولرا توفان او جو ظالمانو جو ظالمان فانجه ناو فلازم کول زرا او گشتيوال لرا او میګر دوله گشتي يا میګر دولدانې حاض امیر یا سفینے تراجے دے یا نجات تراجے یا قسیت آئی دا قسمی اگر دولا آیت العالمین نقض پاردخل کوم اس کیفیت دے ابتلا ددی ابتلا کیفیت بسنگ گئی پس سونا اندازہ کی برازی ابراہیم علیہ السلام تو گورا اور تیچول لے وحل تکول تکلیفون وبرداشکے اور تب دیا چھئی مرک بدل درازی خورسکے گی بنو و ابراہیم علیہ السلام کلچی اخبر قومتا أعوذ بالله ذبندگی قسمونو کې الله عالم اوjrege da Allah da gora taus daraka taus puwe gai in ma tabuduna yakinan bande koi beda Allah na aw sa anand dargaunu wa takhluqune ifka aw joro idro wa takhluqune ifka aw joro idro dro joro Allah ne dilo taasi joro wa takhluqune ifka aw joro idro in allazeena جبندہی کو ادا سبہ دالانا واغدارنه जागा تاسو دره ریسندو خوراک نو طلب گئی پسند الله کې خوراک بندي یو کې دال الله شکر وکي دال الله او دې الله تبو ګرځي وین تو کذبو دا ایت خال الہی دبارہ تسلی د نبی له سلام جواب د قوم د ابراهیم السلام رو سره وان چوبی 24 ساعت کې مینس کې ته لیکي ایت خال الہی تسلی ورکنه نبی له سلام تا اوو اور ابراہیم علیہ السلامان تکلیفونه راغلیو مخالفت خلک له استابون کیږي و ان تو کذبو کذیب کو تاسه مکیوالا فقد کذبوا هم نو تخزیف کړی دی هغه له استاسونه مکی نشتا از پیغمبر باندې مگر رسول اکرم اولم يرو اذن ګوري کیف یوبد الله سرنګي اول فیدا کړی دی الله مخلوق بیا دوباره واپس کیدل نارم دوباره به واپس کی یقین انداکار پالا د آسان او هغه د د جو گئی سرنګي الله اول پیدا کړي مخلوق بیا دوباره واپس غئي دوباره واپس غئي پپیدائش ني سرا روسو سرا نشأتل اخرہ پپیدائش بل یقینا الله پارسه قدرت وانه عذاب ور کوي چاله شو وړي عذاب او يرحمو او رحم کوي بچاجو وړي رحم چې په تلای کې کامیاب شي او دې الله ته واپس راشي او نيتا تاسو بيموج دین خلاصي ځن کي د الله نه بزمای کې او په پاسمان کې او نس تاسو سره به دا الله څوک معاون او سیمدا دا کس چې کوفر کوي پیاتونه د الله او بشه د الله دا کس دا نو می زماده رحمت نا او دا کسان جوړ آزاد دردناک دا تسلی شو منس کې اوس جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام یې در درغونه درو مرکلې د دین کې رښتا نو قوم سوې و ما جواب قومي پس نو جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام مگر دا قالوا ائ او قتلوا اوه ني او حرقوا او سوزه ده او ګرا سوځي بده قتلي بده دا سي ابتلا يم ديان برازي رسوکي کې بونو فانجا الله نو خلاص کولر الله دا اور نه يقينا فدي كه لاثين دلائل دي پاردا قوم سيمان راودي وقاله ويلي ابراهيم عليه السلام يقينا نولتا سو پسند الله کي ان نه د خصم یقین ا چېنیوللی تاسوو مندونې لا پیداید لانه او سانن درګونه موتن سبب د دوست باید نه کوم په خپل منځ کې چې تاسو دوست وګرځئ ن وګرځئ په ژوندونیا کې نه بیا پور د قیمت ان کار بکې بعض کوم د بعضونه او لانت پو باید ساسو بعض او ځ ساسو د او نه به دا جایانو مسله بیان کڑا تکلیف پی دون راغی ملگری سونو یو تنی مرگی وکړه کڑا ابتلا امتحان کې وجود ملگری کمی فآمن لہولو تزدیق کو د ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام وقالا نوی ابراہیم علیہ السلام زیما اجرت کون کے پترب درب یقین اللہ ضرور دی اکمتنو نو خوشحالی بدر کئی چی ابتلاع دی برداشت کڑا خوشحالی بدر کئی وہمنا له نور کډه ومن ابراہیم علیہ السلام تا عیسی علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ګرځولې ومن په اولاد دغه پیغمبریو کتاب اور کړه مونږه اجر مزدوری ده په دنیا کې یقینا د په اخرت کې دنه کار نه اولو تله السلام کله شیخ په قوم تا یقینا تاسو راتله کوئی به ايته نه مخي شې تاسو نه پدې کار یو ثند مخلوقاتو ايته راتله کوئی ناري نه وتا او پریکوي لار د ولادت تق او تقتون السبيل لار د ولادت پریکوي وتاتون او راته کوي په خپلو مجالس کې المنکر به ايتا نو جواب د قوم د لوته السلام مگر دا ايته نه بیازا بالله راوړه موږ ته ازاب د الله ته ايته د رشتینو نا قال نو لوته السلام رب ينصرني الله مدد میوکا په خلاف د قوم کافر اس سلاکل جاهدين وګورا ان بياو تکلیفون برداشت رو نامخالفیین معنی ولی ولما جاءت رسلنا ارکلا چرالو لو زمنگاستادی ابراہیم علیہ السلام تبذیرین ویل بی یقینا مال علاکو آل ددی کلی والا یقینا آل ددی دی ظالمانو حالا ابراہیم علیہ السلام پدے کیلو علیہ السلام نے نو ویل اری من پو چی د کلی کلی دی. خلاصو لوط علیہ السلام او اهل دتو مگر بیبی اته بی دا د پاتې ګرونکو باندې عذاب کین مار کلا شرال لوزم کا سادی لوط علیہ السلام د سیا بیم تپش پای و زاکبین زرا او تنګ شپ بوختو کین تنګ شو خبره سنې نه وتی او ویل دی مېره کا مګم جن کایگا یقینا منګ خلاصو وتا از تا مگر سا بی بی دا مگر صا بیبی دغه پاتې ګرونکو باندې عذاب کین او اومون راليغه په آل دې کلی باندې زمينه سما آزادو برینا په ساو جنا فرماني لقد ترقنا من پرخوره دغخリーナ آیاثم بینه اغنغه سرګندا اغشين ډنډه وسم اغشين ډنډه او ډکه څنګه وزای کینو سو دي مرګي په لپاسو ولتې نشي لقوم یاقلون دफार را کوم چې بوې ماونی گورا صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم کو منولم پہلا امجنا خام اولی گلیم مدینتا یوداری صلی اللہ علیہ وسلم وی وسمہ پوم بندگی قسمونو کې الله اعلی اګه دو ساعه دی اخرت مگر دې بضماي کې پسات کون کې تغزیب وکردم نوونی ول دیو زرا ارج فا زذری نو ګردل پخور نه کولو کې جاسیمینو پسند کو تو پراتا پړمخه وګورکنو نسکور مې کړاله وي درېم ګورا اځانو سممونود اواجیانوسمموودان و طب نه لکوم خښکاره شي تا سا نو داغې نه نه لوم او خڅ د شطان بمال داغ پهده بکرودیانې سې د اللا کان ودوي په م نو دوي مين قلمن د دنیا په کارو جډیر خماري نو خودين ت پېشننیور دوي م نور غورا او قارون و گورا او فران او قارون غورا او فران او حمان ولکد جاوم راغلیته موسی علی السلام بدل لوخار او فستګورو فلر واوړل پدماکه او نو بی سابقین بچکیزون کی زمانہ د ار یوم اخذنا ما ول یوما پسود و گناخ فل ار یوم نی ولو ومنوم بازیونا او ما ګلی پدیو ما پدیوما نه حاسبن کانی پکانو میشتریو کوبلو توګور پکانو میشتلهم قومی صالح تاکورو پر کانو یشتلو ومینوم من خضتو سویا، بعدی اغوچی نوالی آغیی را چغی سوگی بچه تباکدو رشویب علیه سلام قوم سمودیان دی بچه نوالیو ومینوم من خصف نابیلار، بعدی اغوچی مندلیو ما بزمکا، قارون تو گورا، بزمکی مندلو ومینوم من اگر اغنا، بعدی اغوچی ما بوبو، کروان تو گورا، خوم نوح علیه سلام تو گورا، بوبو وما كان الله او نه یا الله جزونه میکرو پدوی لیکن او بغبل ځان زنم کون کین اوس مثال دا شرک ذکر کای د مشرک مثال پشان د جولاګی د جاله دی مسل لن تخذون مثال دا کسانو چې ویولې د بیزالان اولیاء مرادګار کمسلن کبوط مثالې پشان د جولاګی دی د جولاګی د کور سره تشګور کړه ولې ابادي سړې کوي د فار د وسو په یو دا د دې د پارا ابادي کوي چې 12 نه بچي ته جولایي کور د 12 نه بچول نه کوي زمو په دې په کور کې دای چې سړې بزاند هوانه بچي دیوال ځان ته وي چې هوانه راځي جولایي کور دا وانه محفوظ نه دی دریم ابادي سړې دل کوي چې سړې بزاند یې اخنې نه بچي کوټه جوړه کی چې اخنې را نه کیږي جولائی کی خور دشمننوم بچکول نہ کئي سلورم دشمن نے بیزان سایتي قلا جوړ کئي مورشه جوړ کئي جولائی کی خور دشمننوم بچکول نہ کئي دیوجنه تشبیہ د جولائی د کور سره ورکا دا جولائی په د خپل کور کې اکثر باند پروتي اور ځان له جوړ کې باند شي دغه سي شرک په مشرک په د خپل شرک کې باند شي مشריק په شرک په برخې خپل شرک سه شي باندې بشي او نسکور بشي جانم تور تو زیږي په شان د جولایګي د جالې د جولایګي جاله کیس پیدنشتہ د مشריק په شرکی کیس پیدنشتہ ها یو شیشتا د جولایګي جاله جولایګي د مرد لپاره سه شي ذریعہ جوړ شي د مشריק شرک په شرک د مشرق د مرد لپاره د جانم کېدو د لپاره ذریعہ جوړ شي او مثال زگر کو مشرق مثال پشاند جولاگی شو او د شرق مثالې مثال پشاند جولاگی دا اغا جایلی شو تشبیح ورکنا فرزق اغا دا جریر حج وقین وی ضربت علیکل عنقبوت بن از جام ضربت علیکل عنقبوت بن وقذا عليك الكتاب المنزل انکبوتو تابني خپل او دنه کړ د کور جوړ کړل ضربت عليك العنكبوت بنجان تابني جولایي خپل تنه س اچول الله د جولایي جالې او د جولایي جال اچید د کور کمزورې ته کمزورې وقذا به عليه الكتاب المنزل دا الله کتاب دا به سره پتا کړل اجو کې داګه د جریر جو وکای او دا تشبیه د جولایي د کور سره ور کای زکه جولایي کور جوړکا جولایي په اطفا نه کای جولایي باید پګوټ کې ځان لایو ها خورس کې جوړ کی پای کې واسي خپل بنگله خو نه مشرک ته مشرک د الله خپل خدای دا دی خو نه دا ځان لایو دلبار رخل له شکراني پر روان دی جولایي نجي کور جوړي نده پدې کور کې ګړک نه غلی غلې نجي کلا ورلا خکار راشي مچ راشي نده مچ پدې جال کې راګير شندې زر زر تاويږي اخته خیر خيره باندې کې وي تړي نبيارو ونه ترته نه دي شي پدې خلوه له خلو, خلو کې دي نوینه دي اوس کې دغه شانتي مثال د مشرک ته مشריק پیر لچلارشن دېبدا تنصا چا pherain بابا دا که یولیا دا کی پلان کی له دا پلان کی دا کړو تا به خونه را باندې کی نبی ابو دره خپل باندې خپل کی ایمان باندې اوس کی کافر بې کی مشריק بې کی دا ځای تشبيه جوړاږي جاري سرور کړل په قرآن اتخذت بهتان جوړ کړی له کون یقینا س کمزور دې کورونه پرد جوړاږي نه لوکان یالمون کدی فوین نه یقینا الله فورې ما يدون فاع چرامت کی رب اللہ نے منش ارش تو شرامت کے لے ما معلوم دی وال عزیز الحکیم اللہ دے ضرور حکمت والا وتلک الامثال دا مثال دی بیان او من دے پار خلق او نہ پوری پوری مثال مگر علماء علماء پوری پوری مثال دی او علماء رسول العالم من عقل عن اللہ وفعل بطاعتی اغالم چې هغه د الله توحید پوي د الله حکم منی د الله د خبغان نه او د الله د خلاف نه ځان بچی اغالم ته نمراد دی ترتبه وای ا الا العالمون العالیم من عقلان الله چې هغه په توحید پوي او فعملوا بتاتی واستنبا ان سفتی د الله د خبغان نه ځان ساتي د الله تعالی حکم منی اغه ولما اغه په دې مثال معنی پويږي خلق اللہ و سماواتو پیداکڑی جا اللہ اسمانونان اوز مکی دپار دی زار دا حق یقینا پدے کے لایتن دلیل جا پار دو منانو اس عمل مستحضی کر گئی تکلیفون برازی مسائب برازی ستاکار بسائی ماندت تو جو کے عبادت تو جو کے دا الله نبی امداد غواړي په مان سره الله به تکلیفونه ختمي ځکه مساله د منظر او اغستا په ابتلا کې ابتلا او مصيباتو نه به کمیږي پهsubprocess مان ځبان دي اود لمه و علیکم ولوا له کتاب شي و شي ته د کتاب واقع مسلاته په بنجو کې زمانه یقینا منتنانل پاشا بندول کې بیاي او منکر من سيد پاشا او منکر نه باندې نمرا د مونږه فرد اهم دي د دین کار ذکر د مونږه او امرات نه خولي دي یو اهم پردراسه کولی را دکو ان الصلاه یقینن خدمت د الله دین د الله د دین خدمت وکشه د پاشا مونږه نه بچي او که مونږه نمرا شي نبات نه خاص مونږه خوشو خزو والا خوشو خزو والا مونږه هغه سایه د پاشا او مونږه نه منکای زمن منزونه کې خوشو خوشونه نشته نه ځکه پاشا منکر کو دا الله وعده په خپل رسيده چمون سره مننه کې زمونږ منزونه هغه خوشو خوشونه خالی دي نه ځکه د منکر نه مننه کوي ولذکر الله اکبر او یادوال الله د ډېر لوی دي ولذکر الله او یادوال الله تاسو ته رب ثواب دا ډېر لوی دي تاسو ذکر نه هغه لرا الله عطا بثواب یادت کی په بدلو بزیادت کی دا ذکر ساده ذکر نه بهتر دی ول ذکر الله یادول دا الله تعالی رب بدلو اکبر دا ډیر لوی دین ساده یادول نه تعالی یادې دا دین دا الله یادول دی چې بدلی ول در کئ او الله عالم الله دې په او دا وس طریقه تبلیغ بیان باندې مسئلے څنګه جنگ باندې کې والله د جا جوړه کتابو جګرممه کودالی کتابو سره مګرپغ تیقا هغه د مګ راګ سان چې ظریمان ددي دی وونه وکولو آمن نه او ایمان نروړې با کتاب چې رالیګلیشی د منږته او را لګلی شیته اوستا او زمنږ کار ساد او ساسو کار سا یو دا وقعې د چلهیو دی منږ د الله درتابدارو دا دلیل نفلی نا گسان چورکل یہ مخدری کتاب ایمان روی پدی اگپدی قران ایمان روی نیکان بندیگان ہاں دبن سہلو اگپدی قران ایمان روی سنج بخبل لوری و مینا اولای او باجے کسان نہ مکی وانن مایومن بی اگدی شی ایمان روی پدی کتاب او باجی انکار کیں او انکار نہ کے زون پاتن مگر کافر و ما کنتا تظلمن قبل او نو تو چلو ستنی پخوا دقرآ نه من کتابین سے کتاب تا کتاب نه شلو سے والا دخ دو بیاینک او نه د خلیکی شو په خلیلا آسو وی حزل در قابلبل مفتوننو ش به کړی و بالو دغی د شو بلو آتون بینات بلکہ دا خورآ تونې سرګن خی سودوری لنا پسسینو دا کسانو کې جوړ پرشي دپه کم ج علماء دي دا قران دای په سینو کې پروتایب پوری وه ما عائشہ بیا دینه انکار نکې زوم په اتنه باندې مگر ظالمان وقالو او وایجو تل د معجزې کې زجر او کې به طلب المعجزات وایجو لولا انزل علی ورون لګل شو په پیغمبر معجزات عرب دزنه وا یقین معجزات پسند الله کړي ما سره د معجزات درات کولم نشته اره خو پړه ده وینما انا یقینا زه یراونګه مخکاره اولا یک پیم ان ده پورا دی خلقولا دی معجزه واڑی د قرانغه ته معجزه بلشتا ان ده پورا دی خلق زرا چې کینم غرا لګله پتاوانی کتاب لوسه شي بده یو یقینا بده کې رحمت او پن د فارداپ کوم چې ایمان راوړي نوه پورا دی الله پورا دی الله زمو اوساسومن کوه او پوځه الله پاری چې برځه وکتا ناګه سان چې مانره ورده بل باطل په باطل په باندې شرک بدعت اغمني او غفور بالله انکار کول د الله توحید داګه سان او زجر به سجال عذاب او تلوار وړي سانه عذاب نو لولا جن مصم کنےټ مقرر دا عذاب ذرات له راغلیو تا ز او را بشوتنا صاحب او ذوبن پوی د تروار سره واړی تان عذااب یقیې یا تکون کوون کې د په کاافون یو پهور چې پټ په ک د لپاس سریونه برسن بهې د عذابي او لانجې د خپیونه طلییم د اذابي او ی ابو اووبله اوس کوئ اغا چې دا سامل یا بعضله ج نامنو د اوس د په د سوشیطان برتوڅڅ ورځئ چې په قلاه کې نه خلک د ممسې تنفري جو مباوه. او و وطن سره فری کور سره فری دی دل ته سوک نه جو په قلار کې نه بل دې سره دی الله وای یای بانی ای زما بنګانو مینانو زما زما کړه پراها نماز ر بند یو کای یو دې سو قران تنفري بل دې یو دې سو دې جن خبر تنفري بل دې تلارشه کول نفسین ضیقت الموت تبیا ده په وسوسه شیطان شیطان وسوسه کې مړ مړ بשי مرګمار عام دے په کور په پا غه کې نه لممنډه لکېږ او الله وي زماین بیان کا او کو بړ نه سفر وا و مر س کې تو پهې مړشينو آخر خو ب دښشي کللو نفین د ق مو ن کې دمر ثم ی تر جوون ماته را پ والله د ناممننو آمو سوی هاات دا بیا د په اوسسیې د شیطان ممسله بیان کې دلته کې دوتر دې سيرې دا دکان دې دې کور دې دي کاروبار دې دي او پیری موريدي دې دا بل دې بیا آشناي نه به توفي او تحایفي نه به کاروبارې نو د وګزارا کا مسله پرې زنو توځ خلکو باسيونه قضارې الله وې هر ځای کې دلدار کومه اګه سان جي مانرو له عمل کل له ذنوب وانه نو دا مخه ور به کویزه د جنت نه غوره پن بالاخواانې اوګوره جنت کیل در کوي دنیا کې دلیوې کوټه دررکه بل جنت نه در کوي بل دې یم ساې تجر ایمن تا بږ والاند داغې نهوللی ې شودي کې ډیررښ دی, دی, دی, دی ساب د عمل کوون کو آګسان چې سبرې ک په خپ دره ځانسپارې وقع من داابتین دا بیا د په سوشيته خ دا ممسله بهیان کې معشومان دی دي اوې کډ دا او خرچه ګران اده کاروبار نشته بیا به سره سکے دولو بیا سره ټوډی کې مزدوریان بکی د څه خلا خدا گزارا دا. او عادی توفی روانې نه گزارکی الله وی د خوراک زمواري نه ما دا دلته د مړونو بل دې باندې مړو ما وقایم من دابتين اور دې دی رته دیند سرونان لا تحملوا رزقها نیزه پور تکړې ځان سر خوراک وګورې میګي په خېټه باندې خوراک کړه لباس لښې دي دا اوس ورکې الله هغه مرغي چې سر را جاړو نه وګي تګي او او ما خام سر دین جذور ډګي شي دا څوک مړې الله الله يرزقكم الله خوراک ورکړي او تاسو سلام الله يرزقن كهوده ولي انسان ته من خلق السماوات بيا د په وسه شيطان شیطان وا دو سو سکه مړل دي خلک کړې او ملګري دي تابیدار دي کاروبار را لکې سړي لاله ورته کې بل دې به خلک ناشناي او کاروبار ور ل بیا نه کې یو واجب سړي ما زري زري مې الله وینا نور سومې مې تابع کړ دي تابعدار او په کار کې له زما کړې زبدل مخروق تابع کم ها ول انسان تام که پوسو کې چا بي دا کل اسمانوځ مکین او پسخر شمسا پکار کے لگول دین ورسنگ مے دا بیدا کر کردی لے قولن اللہ نہ خامخو ای با اللہ نفا ان یفكون چرتا ولیشو اللہ یسدر اس کلمہ دا بیدا پر سی شیطان چدل دگی دے خوراک سکا برابر دیں فراخ دے او بل دے کے بیا دانی توفیہ ہدیہ دا, دا بنئی تنگی برشی غفرا کمے برشی اللہ وینا خوراک پره کول تنګول زما کا ددلته رکوم بلې به در کوم الله یسو تووریس الله پره کې خوراک چل جو واړي د خپلو بندې ګو تنګې د لرمې الله پار سامان دی پوه ولین سال من نظرله من نه سومان دا بیاهنده په د اوسیې شیطان مسله بیان کما نو خلق برران بیل او خلق بران بهلشي پادې بشي یار دوس په پادې شي الله یې ګورا ځان به باران جوړ کا الله باران وريذ رحمت او ملکونه تازه کی دا سه لارښود الله دین بیان کا مخلوق ته توحید مخلوق و را سوچي مخلوق ته شرکيات و نخلاشي ها دبه اوسو سي ولين سالتم ته پوسو منزل من السماء سوق ورز برنو بو او تا ز کوم پيز مكان فز لو چوالينا خما خ ابو الله نو الحمد لله الله مناسب سبتنا الله الذي بلکي دې دخل كون بو ويي و دنیا دي الدنيا الا لهيبون د تزهيد منه دنيا دنيا شيطان به بيوس هو سكي مړه خدا ما سره بیان کي ندا دکان جي باجي کيږي پټه دي پادکیږي کاروبار دي پادکیږي الله وې دنیا له ولعب ده دا اخرت کور به تر دې ځان دا اخرت کور واخلہ عملو کذ اخرت کور واخلہ و ما دي دنیا ایت دنیا نه ده ژوند دنیا الا له ولعب مگر لو با مشغلا لهوا چې له پی غفله کیږي لعب چې پایږي دړه غل لذتوم یو لاو دا اشتغالن بی ما فی نفن پا غشی بان زان مشغول اکول دنیا پیدا پکی لاب اشتغال بی لا نفع فی پا غشی بان زان مشغول اکی چه پاکی پیدا ام نیواری لگیا دا زان لاب کورن جوڑ کے بیوران کن سو پیدا الله آلہو آگی تو این چه زان پیوشی مشغول اکی پیدا پکیشتے دنیا پیدا پکیشتے آگی تو ای لہوان د دنیا ژوند أغله او العبد او له او العب نه پدی باندې ول اخرت پری دین نه د ژوند دنیا الا لون مگر مشغله او لو با بیا کنه کور د آخرت اگر کور د مشوالین د اخرت کور و دا اخرت سودا وک کا لو کان یعلمون کفیدین پیدا رکی بو فل فل, فل دبر اوسه دب شیطان یره ګاډی دیږي سډنی کیږي او زګر زونه سنه جوړي ته دا, دا, دا الله جن بيان او خديخو لاره خندي گاډي خندي رش زیاد ته چرته گاډي به ځيږي الله وینا چې سوړي کې یاد کا زوې ساتما چې گاډي ته سوړي کې سماجی کار کو زوې ساتما فزار کې بو فل فل کو نکله سوار شي گی داو الله رب لي الله ذرا مخلصین الہدین او خاسکے اللہ لر بلنا اللہ ته ہوئی یو اللہ رحمات کا فلمان جاہن بر نو اچھے خلاس کی ودر اوچوبی تام وچوبی تے تا خلاس کی بچی کی وچوبی تل ارشی فلمان جاہن بر ار کل اچھے خلاس کی ودر اوچوبی تام نبیا سکئی شریک جوړی دا اللہ سرہ ازاو مشرکون پدا وقتی شرک روئی دا اللہ سران چکو پروکی پاگی چورکڑ دے منگا دیوتا ولی اتمدتو پیدا پو اخلی پسو فای آلمون زردہ چپو بشی دیون اولم یرو انہ جاننا حرمان آمینا دادا پو سو شیطان یہ دلته دلدکی کاروبار خده توفیا دی زیاتی دکان دے بازار دے عرصنی زی نزی بل بلدی اپیا تکلیفو نئی حرم تو گورا حرام کې خپل خوراکونه شته ځې در را کاګم نه چې حرم ته خوراکونه راګامطلببه خوراکونه در کوم خوراکور کول خوراک, خوراک زیاتول د زما کار دی ارزه دله کې در کومه او دل دی در کوم نته به در کومه اولم یارو اګورې دونا جالنا حمان ما ګرزول د ما حرم ګرځول دی ما ګرزولله د ا امنن امنوالا و تخطف الناس اور ول شی خلک من حولیم چا پیر دیونا چا پیر نه اور ول شی روسي شي اب بال باطل منون ايا په باطل ایمان راودي په باطل ما راودي چ خاموش کيني باطل کاروكي او به نعمت لغورون او په نعمت دلین کار کې د دا مخلوق تبان ک نه نعمت ومن عل مننیفتهله که پام نڅود غټظالم ځجر ب لفچره الله او یوکه داسې اووتځانله چا کونی کې دالهدن پریدي زرو جوړ ومن علمو سو د غظالم دغ چاانه چړی پله دررو او قبل حق تزیبو کې د ه کله چرا غام علیسا پیژمهنیې په جام کې ذو سدو ذو ظاره د کافرون والذین جادوا فینا ذو تنویر ذکر کې پداوی صورت باندې او تصلی ورکې مؤمنان وته اے مؤمنانو مشقاتون برداشت کئ تکلیفون برداشت کئ زبردخپل مارې پتلای کولوکم والذین جادوا فینا اغه کسان جادوا چې مش تکلیفونه برداشت وکړل فينا ذا الذين كان جناتن سبلا لنا توفيق بركم دخلوا الرم والذين جاهدوا في طلب العلم اغاسان هم داري دات غني ماني کړلي اغاسان چې تکلیف برداشت کو په طلب د علم کې لنا جنم سبل العلم نو بقيم ديوتا لارد دي علم زوبتا قائم زکم دن بورتیز دکم مسائل بورتیز چې چیده تقریب برداشت کنی یو سڑای قرآن درازی تقریب برداش کنی زبور ده قرآن علم برکم پا قرآن بپوکم والذین جادو آگسان چی مشقق برداش گو پی طلب العلم ده لم پا طلب کیم لنا دیانم سبولنا ای لنا دیانم سبول الالمی زبورت ده علم لاری کولاو کم احکام بورتیز دکم قرآن بورتیز دکم دن بور اول دیمانه والذین اجادون اجادون فی اقامه الفقهین جہاد وکو په اقامت د فقہیګین د دین قائمولو کې جہاد وکون د دین په ودرولو کې جہاد وکون لنا جنن سبُل الجنہ زبور تخپل لارې د جنت لار ورته اسانه کم جنته وبوهم حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمای نظر العمران سمیا مقالتی فوا زما دل دین خبر اوره یاد ایکڑا نو الی تر تازگی زبر د جنت لا خیمه دین دا والذین جاہذو فی اقامت الفقیم اا قسان چې مجاہدہ کین ودرول ول دین کین لنا جنن صبولنا سبول الجنہ زبر د لار د جنت آسانه کمان درین والذین جاہذو ا جاہذو فی رضانا زیاد کې زما پر رضا کې لناذینم صبولنا لناذینم صبول رضوان زوبو ته د رضا منځي لارې کول او کما بدجه بول او ور کما والذین جازو اگسان چې یي زیاد کې زما پر رضا کولو کې زما د رضا کولو زما د خوشال کولو جذوجات کین چېرب خوشال شي لناذینم صبولنا ن خا ما خا توبیخ بولور کما دلاره درځه راځمن کې خپلین زبر جن راضی شم سلورم والذین جازو فی طاعاتنا هغه سان چې jihad کې زنګ په طاعات کې زنګ حکم منی زما خبره منی فلنا جنن سبولا ثوابنا مت ایمنیا باسی وای زبر ته لاره سو اخپلې سکه هغه بولا کولا وکم <تصفح> والذین جازو فینا هغه سان چ کوشش کئ پی نا زمو په حکم ملي کې زمو حکم مني زمو د حکم اتز کئ لنا جنو سب لنا نو کولا وکم سبو له صوابنا لا ري سوا خپليم سبو له بدلو بدلو او پینځم ولذین جادو فی التوبه هغه کسان چې پراګرزې دوه کې د ګناون نه مجاده کئ راګرزې ماتا نزو لنا جنم صبلنا زورتا بولا وكما لا رضا اجابتو ذو دعاء قبول لكم ذو توبه قبول لكم كما تراو گن زبو لاغا توبه قبول لكم لنا جنم او شبگم والذين جاءذو في خدمتنا كسان چ زما دین خدمت کی تو قران خدمت کی دو علماء خدمت کی ذمہ داری خدمت کی لنا جنن سبولنا <متحدث> مناجات ذبر الله لاردن نجات پور اوکم لنا جنن سبولنا رخا مخه توفیق پور کم جوړره د لارو د نجات ذبول د خلاصي لاري اوه يما وان الا العالم المحزنين يكن الله سرى ذ موحدين نده نو سوره اخر کې تنیر په سوره تکلیفونا مشقاتونا برداشت کا الله به مقامات اورسي خوشالي بل درګي بس